2014 då Johan mm. Det här så kallade konsolkriget Som man kallar det mellan Wii U, Playstation 4 och ja. Xbox One Det blir ett väldigt eh, Intressant år eh, Tror jag, fast dock eller Det, det kan nog vara ett ganska säkert år Alltså om man tänker på Alla konsumenter där ute Som <laughs> vill ha bra spel eh, Så jag, jag ser det som inte just nu Så det känns lite tomt utformat, alltså på, på de här nya konsolerna i alla fall. Typ Xbox ja, One och PlayStation. Ja, jag har ju sagt det att det känns som att eh, att den här, den här, så att säga, nä nästa generation egentligen inte börjar förrän nästa år, känns det som. För det är fortfarande ja. utvecklare som ska släppa exklusivt till den här generationen med Xbox mm. 360 PlayStation 4. Ja. Som fortfarande ska släppa spel i år eller vid slutet av året, och då känns det som att. Den har inte riktigt kommit hit än när folk börjar hoppa över till, till de nya konsolerna. Men, och om man kollar på och, och, noterbara alltså spel som kommer ut i år. Typ nya Metal Gear Solid och Destiny och de här spelen. De kommer ju till alltså de gamla konsolerna också. De kommer till 360 och PlayStation 3. Och det är en sätt vi funderar på varför det är så. Vill inte de här egentligen premiera sina nya konsoler eller... Jag vet inte vad anledningen är egentligen, men jag tror de som är själv, så självständiga och så, så handlar det om ekonomi såklart. Mm. Man vill inte släppa ett spel till en ny konsol som Nej. inte så många har köpt ännu. Och jag tänkte, jag, jag, jag kollade också på en, det var någon som snackade om att eh, alltså, just här, mjukvaran, alltså själva konsolen, konsol, alltså, nu i, i under jul eh, handeln så. Alltså, konsoler sålde väldigt bra. Alltså, hårdvara sålde väldigt bra. Men mjukvara sålde jättedåligt. Alltså, för att det känns som att... Eh, de spekulerade på att spel... Alltså, konsumenterna liksom väntar med att köpa... att De köper inte köpa X360-spel och PlayStation 3-spel. För att de, de väntar liksom, de väntar på de här nya konsolerna. Liksom. Det är där, de, de, de känner inte att det är värt med... Eh, och köpa något till 360 nu. Om de ändå ska köpa en Xbox One om en månad. Mm. Eh, och byta till det då. Ja, jag tycker fortfarande det kul när, när man läser de här kommentarerna. folk säger att jag har köpt en PlayStation 4. Och så säger nu får du bara vänta ett år innan du kan spela <laughs> på den. då. Ja, men alltså, det verkar ju som att de här alltså spelproducenter och sånt där. Fortfarande tycker att eh, både Playstation 3 och Xbox 360 är... Alltså, jätteviktiga. Ja, jag tycker det får ju. Personligen tycker jag fortfarande att det finns saker att kräma ur Om Det visade ju något idag, som sagt för ja. att, att det redan finns saker att kräma ur de här gamla konsolerna. Jo, exakt. Det var en sak som jag tänkte på när jag spelade och läste oss. Var att behöver vi någonting som är snyggare än det här? Det här, det här ja, du såg skillnaden för... på Tomb Raider, den här Definite, Definite Edition, eller vad den är. Ja. Som kom till Playstation 4 nu som skulle vara uppdaterad. Jag, jag såg ju skillnaderna. Men jag tänkte att så det dåligt så väl inte Tomb Raider ut på, på de gamla konsorna. Och sen om man körde Tomb Raider på en bra... Alltså jag vet inte hur det såg ut på konsol Men alltså, det man kunde ju köra med såhär. Det var ju så, gick otroligt bra. Alltså Tomb Raider tycker jag. Ja, uh, men, så... men det såg ännu råsnyggare ut på Playstation 4. Ja... Uh... Ja, men det är som sagt Det, det här året kommer nog vara lite sek. Det är väl typ Det är väl ett övergångsår så att Ja, så. det enda stora som jag kan tänka på Som är så här riktigt next gen som Det är väl det här Titanfall Som kommer oh, till jag, jag vet inte vad det är Som sagt Xbox One där mm. uh, Och det verkar ju, Jag tycker att det verkar helt otroligt Med alla Stora I alla fall, eh, vi tar och pratar om det lite senare <laughs> ja, okay, Vi går in ja. först då på Wii U Som är ett hett samtal Men vad, vad är egentligen Wii U's problem? Ja, uh, alltså det är Jag vet, det är det här med Som vi snackade vi lite tidigare på Att de har ju problem med tredje Alltså parts Utveckling här De har lite problem med, jag känner att det är, så här, Jag är inte så insatt, uh, insatt Just i Wii U, men de Alltså som, deras hårdvara är ju inte alls Det är ja, inte, top, är det, inte den är nästan, nästan inte ens bättre Än den, den här generationen PlayStation 3 Ja, och exakt den är, ju, den är ju typ on par med Med, med dem uh, Och den, de spelar lite på Själva gimmick-grejen med, med deras tablet där då. Uh, och, Men jag tycker att Det finns inte så mycket värde I att Ja, nu det är liksom en tablet här, och du kan liksom gå in, in, in i ett annat rum och, och spela och på något, alltså. Ja, själva affärsidén bakom Wii U är inte så intressant, alltså det jag Jag har ju testat det och det är väldigt kul med spel med den där och, och allt sånt. Men eh, alltså, på den stora marknaden så. Det kanske känns bara som att folk inte riktigt känner att det här är något jättestor skillnad från det i Wii. När den kom, då var den ju häftig och ny och revolutionerande. Nu ja. är det som ja ungefär samma sak. Och namnet tyckte jag också var en dum, ja. riktigt riktigt dum misstag av dem. För jag ja. var ute i butiker och hörde folk som trodde att den här wii Un var som ett tillägg till mm. den och var bara den här tableten. Jag, jag tänkte precis säga det. det var alltså att, att namnet är ju... Galet, alltså och jag också på, jag har också hört det här att folk tror att det är liksom ett tillägg och inte en ny en helt ny konsol. Ja, uh, de ska ju tänka att alla är ju inte hardcore gamers som har jättebol på de här konsolerna. Nintendo av om någon borde veta att alla, de är, att alla inte är hardcore gamers. Ja, det är väl direkt hardcore-gamer uh, plattformen. Uh. Internet och det här online. Är inte det också ett problem för Wii U De mm. verkar ju inte riktigt erkänna Det här online riktigt än Nej, och de kommer ju och Eftersom att de inte har det, alltså om man kollar på de stora titlarna På alltså online Spelandet på de andra konsolerna Det är liksom Battlefield 4 Och, och COD och, och sånt, och typ FIFA eh. Och det finns... Det är inte så... Ja, hur många väljer att spela på Wii U? Liksom? Hur många, alltså, ja, det var häftigt fyra. att spela FIFA på Wii U, tyckte jag. Högvis. Ja, det? Var, okay. ja, det var så häftigt när man kunde sitta där och sköta i princip... All sådana här nu kunde man göra i tabletten medan man spelade. Det var ganska häftigt och det, men behövs inte egentligen. Men det var en liten snygg detalj. Finns Battlefield 4 till Wii U? Uh, nej, det tror jag inte. EO, EO gillar väl knappt Nintendo så. Nej, uh, exakt. Ja... Uh, och att, liksom, att de missar, missar på det. Liksom. det är hur många vill köpa en konsol Alltså jag av den stora marknaden, alltså det är ett väldigt populärt spel. <laughs> många vill ju inte, alltså, att om, om de köper en konsol, så vill de ju kunna spela. <laughs> sitt battlefield och, och sånt. Så det. Ja, Ubisoft har väl precis också börjat dra sitt stöd för. För Nintendo, det var ju typ den enda stora utgivaren. ja det var, ju, de hade... det var ju på deras E3-presskonferens Där var det ju, de visade ju upp uh, uh, Assassin's Creed uh, Black Flag och uh, Rayman Origins var ju så här stora showpieces För Nintendo okay. uh, Men... Och att Ubisoft dras ur det inte <laughs> Nej, det är inte så sen, sen vet jag inte Jag tycker de har varit uh... Det känns som att de har varit lite Självgoda och Naiva nästan i sin marknadsföring Och tror att det känns som För mig så känns det nästan som Nintendo 64 Igen Hur de har betett sig Ungefär som att ja, men vi, är, vi har varit etta Och det är så Vi behöver inte göra så jättemycket Speciellt och det är, vi kommer vara speciella Men väldigt begränsade Så vem vet Wii U kanske blir den nya Nintendo 64 Inte många spelsläpp till konsolen Men det blir många spe riktigt speciella Och bra spel Mm, ja, det skulle ju vara kul. Alltså, alltså det alltså, för alltså, att, att Om det kommer, de, de har ju chansen att göra speciella. De brukar ju göra ganska speciella spel och så. Jag kan bara tänka mig hur ett Zelda skulle vara med tabletten och så. Det skulle vara kul. vi uh, får se, alltså, de, de förlitar sig väldigt mycket på deras deras licens. De här Zelda och Mario och alla. Kanske är det är dags att komma med lite nya. IPs så att mm. Ja, när var, det sen, när, när var det liksom När de kom Pickmin och GameTube Ja, eller hur ja, nej, jag, vet jag... Jag, jag, jag tror i alla fall det är För folk känner ju som att ja, Ännu ett Mario Zelda och folk köper ju det förvisso Men var det inte Mario spelat här Som till och med det hade sålt Förvånansvärt dåligt nu Mm Ja, det kanske bara är en trend på att man kanske måste börja förändras lite och förnya. Mm, jag tror att folk är ganska mätta på alltså det kan ju alltså med, med alltså man till Wii och, och sånt. Det, kanske inte, det var ju väldigt De var ju, var ju väldigt välbemötna och så, väldigt bra. Sålde väldigt bra, väldigt bra i, i pressen, men eh, folk tror väl kanske att det är samma sak lite, men eftersom att det är samma koppling med namnet och allting att Mario till Wii U är inte så så speciellt nu vet jag kanske trots Nej. att 14 jag vet uh, så folk kanske är mätta på det. Men nu lägger så är men kanske sällde det jag starka och för hopp numera. Mm. Att det ska för Skyward Sword fick ju väldigt mycket när det kom men det var inte till Wii U så. Mm. Alltså, det, de de måste ju nästan vara någon, någon ny yeah. Väldigt innovativt Alltså det skulle vara kul om det kom något sånt nytt speciellt <går> Innovativt på Nintendo Innovativt Alltså till som använder sig av Wii U Bra Alltså själva Det de bara att leka med uh. ja. ja Nintendo Land det inte så bra det heller uppenbarligen <går> <går> ja. Även fast att jag gillade tanken bakom det Men utförandet såg lite tråkigt ut När de första gången visade ja. Jag förstod precis vad det var de ville Men ja Äh, alltså när de första gången de visade det och man, de, de, åh, Här finns det liksom park du kan gå runt det. var inte tre det stora mobil där. Ja, det var, och... <laughs> där där ja, det, var ju det. Det var åh, Nintendo. Ja, det bara, man, det var precis det. det folk satt och hoppas på sällan. Ja, så kommer det här, vad? Va? Va? Vad är det här? Ja, det var. <laughs> det, det, alltså, eh, Nintendos presskonferenser på E3 är ju. Det är ju bland det värsta som finns. Ja, det, För det är sedan, nästan så är Microsoft så värre <laughs> men om man är ett Nintendo, alltså det finns inte så många som är så här Hardcore, det finns inte så många folk som är Hardcore eh, Microsoft Eller Xbox-fans Men det är betydligt fler som är så här Hardcore Nintendo-fans alltså Som gillar deras licenser som de har Och för en, för en sån Som kollar på deras senaste, alltså De senaste årens Presskonferenser liksom Eller ända sedan Wii och allt det här Det, det, är, ju, det är ju så otroligt <laughs> Dåligt men skulle du säga att den är död på marknaden? Wee You. Uh, just nu ser det ju definitivt ut som att, alltså om den inte ska, om den inte kan sälja liksom mer än en miljon in enheter på julhanden i liksom USA eller whatever, det är, det är inga bra siffror direkt. Ja, vad var nu USA? Var den inte knappt ens en halv miljon? Ja, det var ungefär typ 400 000 eller något ja, det, är ju pinsamma siffror. det är pinsamt. Det är pinsamt. Även för ju... även för Nintendo Även om Nintendo ja. inte har varit starkast i USA Nej. Så är det ju Nej. Även Siffrorna var ju extremt låga Ja, och de hade ju ett, de hade ju ett Försprång på, de, de släppte ju Wii U släpptes ju lite tidigare än De här, än Xbox och Playstation ja. ja, det är ju ett år nu ja. Men de Xbox och, Xbox och Playstation Har väl sålt mer än vad <laughs> Ja, den, de hämtar nästan Ja, de är inte riktigt i kapp än Tror jag Okej, okay, ja men de skulle, de gå väl om här nu någon månad eller två Så är de förbi ja. Så ja, vad är framtiden för konsolen? Mm. Vad borde de göra? Hur ser den ut? Vad borde de göra? Lagerhyllan, alltså Lagerhyllan på nät för uh, 90, uh, 9, 999 ja, <laughs> alltså. Nej, speciellt. nej men <laughs> Nej, men alltså en prisänkning kanske hade varit något. Jag vet inte vad de har. Det, vad det de funkar, har. Det funkar det för 3 Ja, alltså Jag vet inte vad de har att leka på med här tillverkningskostnader. Och, och ja, de liksom har vi, så Om vi bara får gå in lite tekniskt här, men jag tror att de har bäst marginal bland de tre konsolerna. Mm, okay. men, uh, om de är, är mer mobila när det gäller att ändra sina priser. Men definitivt en, en, en pris, en price cut och ut eh, ut någon riknån liksom poster, behöver liksom ett poster, en posterboy är spel då. Uh, och alltså, om de kan få någon sån här tredjeparts. Någon riktigt tung tredjeparts uh, uh, grej. Alltså, de hade väl lite. Alltså, att de gick ju miste om GTA 5 och allt det sånt här. Liksom. Det, ja, vad var det nu? Det var väl någonting nyss som jag läste om Botch också som ska komma. Som också fick eh, tillbakadraget stöd eller någonting. Ja. Oh. Ja de måste ju ja Och de skulle kunna få någon tung, så exklusiv grej Typ Zombie U Nej, no, det var ju deras oh, ja mm. Om det nej. hade varit bättre så hade det nog varit bra för Nintendo Men nu de sög det ju uppenbarligen rejält så... Jag vet inte vad man ska det... Jag tycker ju att Jag är inte så höga De, de snackade ju om att de... de Får ju kanske få göra någon Wii U XL Som är ja. <laughs> Jag vet inte Mm Nej, men uh, PlayStation 4 då? Är den, uh, är den redan en klar vinnare? Ja, jag skulle, ja, jag skulle inte säga att den är klar vinnare. Ja, den kommer ju säkert. Alltså, det, känd, det kändes ju som att det bara är avgjort där. I och med all marknadsföring och hype innan konsolen ja. så hade ju Microsoft bara kört sitt förtroende i botten. Mm. Och speciellt under svängen, så. Ja. Alltså, nu när de gjorde 180 alltså Nu när Microsoft har sålt ganska, ganska bra... Så det är fortfarande det är, det är de är inte, de har inte så här, de har inte monopol direkt. Är, fan, de har ju där vilket vilket är bra att det är konkurrens liksom. Men, men PlayStation 4 är den... de, de, de, de säljer ju otroligt bra och det är väl så här svårt det är väl så här ja, de kan inte, nästan inte tillverka så många som de säljer. Ja, det är väl fortfarande en stor spelbrist, I större delen av världen tror jag. Mm. Eh... eller konsolbrist men Ja, och det är väl, den är väldigt billigare än, än Xbox också Ja, det är inte ja. nästan en tusen upp, tror jag ja Så alltså, det är en, värdet är ju, är ju eh, klart alltså, jag, jag, jag tror att den är klar vinnare Det är väl lite just nu Vi har inte, det, vi har inte som sagt, förstår, det är första året på den här nya generation, generationen eh, Så det är kanske svårt att säga saker riktiga, alltså men ja, den är den klar ledare i alla fall. Tycker mm. jag. Jo. Vad ser du för hinder då för konsolen? Ett hinder just nu är ju att det inte finns några spel. Till den. Ja, jag har ju läst alla de här roliga formulägen folk skriver där så jag just det när Jag vet inte om du läste det var <laughs> På loading så skrev de ju Någonting om att de skulle ha Någon tunn eh, Tunt avslöjande eller någonting Och då var det någon som kom med den här Extremt roliga pannen När jag har tunnaste sedan Playstation 4s Lanseringsspel Ja Jag vet inte Det är väl Killzone som finns nu kanske Ute och sen, det var väl, ja nej, det... Jag vet inte det här, vad heter det nu Heter det OnLive, det här som var Gaikainen, innan Det här strömmande som är en eh, Något som de försöker att eh, Hypa ganska mycket Det ja. Vet, det här med att man kan strömma spel direkt. Ja, ja, okej, ja Just det, men det, det, det, exakt, det är väl ändå inte Det är väl inget så här release På det datumet Det är väl i vinden fortfarande Jo, ja, men de, men om, alltså, om det, det låter ju väldigt intressant och det det låter väldigt in, ja, jag sa, Om de kunde få det är liksom Någon sorts Netflix med spel där Det hade ju varit det är, som, Jag tyckte det var en smart direkt När jag inte räkna, hörde att de köpte upp Den där företaget ja. som tillverkade den känns Så tänkte jag, det här låter väldigt intressant Det är lite jobbigt att de Har såna, de, de sa ju det liksom När de presenterade konsolen mm. Så liksom de med, med den här Alltså med allt det här För det är väl inte så många features som är klara riktigt till det alltså, Nej de har, de har ju De har ju en tradition att man släpper en produkt Och sen lägger till saker efterhand Och ja. patchar det och Tyvärr många spelsläpp också Som släpps lite ja. halvt fördiga. Early, early access-grejen ja, Jag tänker också på Battlefield Som inte, som inte ens hade den stämpeln Som early access Men många ja, det. menar att det verkade som att det var en early access mm. När det var köpte det Enorma problem, ja Uh, och det är ju det är lite vart kanske Så Ja, det... i alla fall inte om, om man inte är klar på det Alltså att det är tydligt att det ja. är Early Access, skulle jag nog bli ganska förbannad om att köper ett spel Så ja. det verkar ofärdigt Ja, nu, alltså så nu, de, har, de, de sa ju aldrig att det här ska finnas På launch, med, med konsolen Nej, de, det har de varit väldigt tydliga med ja, ja, ja. De har ja. inte marknadsfört den där nej, nej, nej. Nej. I alla fall inte själva Däremot några kedjor som har marknadsfört det Mm. Vilket är lite felaktigt av dem ja. det, också, alltså, det är bara bra för dem Om de säger att de har de här planerna Alltså att de är liksom att Om de ja, säger Om att... de har någon utvecklingsplan för konsern. ja Och det är ju det väldigt sunt av dem mm. uh, ja, Men ja Framtidsutsikter då Alltså den det, det ser jätte, jättebra ut för, ja, för dem. De har väl bäst läge bland ja. de tre så har väl de bäst utgångsläge för de har de har fansen och förtroendet för uh, märken. Så. Trots att Sony blöder som satan, ja. hela koncernen, tror jag går ganska dåligt här för mig. Okej. Okay. Ja. Men de, alltså, i det här året, just för Playstation 4 produkten så det kom, de kommer nog, alltså det kommer att sälja. Otroligt bra. Och i den här regionen av världen så har de ju också försprång i och med att det är Xbox One inte har släppts än så. <laughs> ja. Men det ja, och Men... det ska vi ju komma till också det där med. Mm. De... Xbox de PlayStation 4 har ju redan släppts i nästan överallt tror jag va? Är det Japan de inte har släppt än? Alltså ja, det vet jag inte. Och det tycker jag är lite roligt också att det är just i... om det skulle mm. vara just Japan som inte har fått den. Eller... Ja, det är lite det är ju där den tillverkas så. Mm. Eller där de, där de man, har sitt kontor ja Man tycker ju att det, det är som En det är, deras, det är en av deras största marknader liksom. Men de, kanske, de väntar kanske alltså, på... Fast Xbox-försök kommer inte ens försöka på Japan nej, nej, nej. den här gången efter Xbox 360-synsom <laughs> lansering. Ja, det är det var alltid roligt att läsa försäljningssiften för en Xbox- man kan ja. nästan räkna dem på hand De Det har sånt <laughs> ja, det... 500 konsoler den här veckan. Ja, det är lustigt. Deras försök i Japan där, det... Det är lite konst alltså det, ja, det fanns ju bra spel den alltså 360 nej jag, det, men det har gått gått hem där borta det egentligen Jo Xbox One då. Mm. vad är egentligen eh, lanseringspolicyn för Microsoft uh, ja alltså man var ja, alltså inte här med att släppa i olika områden, jag vet inte vad anledningen var till att de Sverige och det nog Norden inte får konsolen förrän, det är ju fortfarande obestämt när va Ja uh. Alltså jag. Ja, det är så. Det, de har ju, de, de, det känns som att de har gjort så mycket konstiga beslut det senaste året, eller så här Microsoft, alltså Xbox. De har ju. Så alltså, deras största problem är ty, tycker jag dock är, alltså Kinect. Jo, den har ju tillsammans med Allways Online så är det väl Kinect ja. som har varit det största. Jo. Alltså Kinect för att just nu så kostar ju Som sagt konsolen 1000 spänn Mer än vad <laughs> Playstation 4 gör Hopp. Cirka Och Kinecten, Kinecten Kinect... Utgör väl, ja, utgör väl ungefär 5000 lapp utav Ja där, så. exakt Och de, Microsoft säger ju att ja, men ni får mer värde Om ni köper en Xbox One Men det är ju för att de tror att alltså, Folk vill ha en Kinect Eller alltså det Jag tror inte det är så många som Tycker att det är värt Alltså att de, alltså, att de på den här bundeln med Kinecten och så här, vad, vad använder man den till Vi liksom? kan prata på Skype typ och, och att Microsoft har möjlighet att kunna spionera på det Ja just <laughs> <laughs> Nej men jag, ser, jag, ja. jag tycker Kinect många gånger känns som Det kanske är felaktigt och ignorant om sig, Men jag har alltid kallat det för en glorifierad iToy-produkt <laughs> Ja Det känns lite som det är. Den har lite mer funktioner Men ja, har, har det i princip samma gimmickkänsla som mm. iToy hade till Playstation Jo ja, men jag, jag personligen tycker Jag, jag hade ju inte det, in, oh, det är väl kul att de <laughs> Det är väl kul, kul. Nej men det är alltså Ja, bättre... Jag vill inte betala tusen spänn för, för Kinect. Jag, jag behöver inte en Kinect i mitt hem. Ja då är väl Playstation 9 nästan en bättre produkt som är ungefär lik liknande men inte helt. Ja, det, det har i alla fall varit kul att se de här som gjorde det här Xbox Off. Jag vet inte om du såg den här videon när någon hade dött sig själv till Xbox Off. När han satt och spelade Call of Duty eller vad det så hade folk Disconnectat Diskonnecter folk när de sitter och spelar för att de säger Xbox Off Killed Me. Och Så kommer de till den där menyn. Åh vi får Det är lite trålande med. Det är lite dåligt stil. Nej, men de. Ja, men knäckten den. Det är lustigt att de. Det är så lustig grej att de. De har bestämt sig för att köra, ta fram den här produkten det, och de bara det, köra den. Det. Långt ifrån alla spel som ryktas, så vill jag använda sig av den. Nej, exakt. Och, men Microsoft är så jäkla tryck liksom, på med att alla, alla ska ha Kinect. liksom är det bästa som finns och alla ska ha den i sitt hem. Och... Mm. Det är det bästa som skivat bröd. Så. <laughs> ja, visst, ja, exakt. Det är... ja Nej, men förtroendet för konsolen då. Mm. Alltså, jag, jag, jag skulle ju säga att förtroendet. Jag vet inte om det kanske är någonting som är isolerat Till just hardcore fansen Men bland hardcore fansen så är ju inte Microsoft speciellt ja, Det är inte på deras vänlista direkt Men jag tycker alltså om man kollar alltså Rent generellt så Deras förtroende är alltså, de, de har repat sig ganska bra Och alltså det Ja det alltså ser ju inte än, på försäljningssiffror Ja men exakt De har repat sig det är alltså, De har ju Faktiskt betydligt långt Mycket närmare Playstation 4 Än vad jag trodde Det ja, de, de, de, de, de har gått över förväntan Och då ska vi tänka på att Xbox man Har inte släppt sig in lika många marknader heller mm. Så att liksom den, den Alltså deras förtroende Alltså i, bland i den allmänna Marknaden är ju Jag tycker att de ska, de ska vara glada Att det är så, så bra Som det är Det är ju och om de kan få ut några, så här grymma och de kan kanske sänka priset lite grann och få ut några grymma spel så de, de kanske kommer, de kommer aldrig, de kommer aldrig komma i katt Sony om de inte sänker priset på konsolen. Ja, det, det kommer bli tydlig. Det är väl det som kommer vara tydligast när vi kommer till länder som Sverige och det är, Nordamerika är ju lite en annorlunda marknader när vi sätt prissättningar och sånt där. Just för det att uh, det betyder mycket dyrare Båda konsolerna är betydligt mycket dyrare Här i, här mm. i Norden med våra 25% moms på Så blir de betydligt mycket dyrare Och då köper ju folk oftast det billigare alternativet ja. För jag menar, de har ju inte i närheten Sånt högt skattepåslag på sina produkter mm. Det är intressant att se hur väl Xbox One till exempel skulle sälja här i, i Norden Uh, och, uh, för jag menar att i USA har det ju gått väldigt bra. Men ja som du, exakt, exakt som du sa, liksom. Det vill vi se se. I alla fall så. Det var i alla fall det jag sa. Det läste jag faktiskt från någon som är marknadsanalytiker som påstår det att det kan vara Bara så att de kommer tappa ex, betydligt mer här i de europeiska marknaderna där vi har högre skatt på, på varor. och det mm. Just på grund av att. Priserna ökar som förbaskar mycket och då är den skillnad på 1000 spänn på en redan ganska dyr produkt. Så. Det ja. Det är som sagt, de kommer aldrig, de kommer aldrig komma i kapp med det med alltså om priset om det skiljer liksom en tusen app. då kommer, folk, folk kommer, folk kommer inte tycka att det är värt. Att uh, köpa en. Jag menar, om man, man ska stå jämför och det, vad är skillnaden? Och du får den här kinet. Mm. <laughs> det, det, det kanske ja. är ett par sådana här okunniga föräldrar <laughs> som inte riktigt vet som köper det. Men... Ja. ja, exakt. Det, det kan säkert vara något som säger, ja, kineknäckt. Det här det är i sig avattigt futuristiskt och coolt... Vi kan göra så mycket <laughs> med det. Men mm. sen kommer det vara att den, den står där och man kan. Inga morsan på Skype liksom. Det... det är det som jag tycker det här med att vi ska ha så mycket prylar för saker När man egentligen kan använda datorn och ja. allting då ska, Ja. Det sak som med Netflix och det där ja, ja. Nu ska vi inte gå in på det. Även ja. Men ja, Xbox One och Playstation 4. de har ganska likvärdigt. men en aningen försprång på PlayStation 4. Då, ja. Ja, bra att det är konkurrens i alla fall Mellan de Ja, det ska inte vara monopol och Just det, vi kan ju behöva ta upp det nu Det var ju rykten om att Nintendo Jag vet inte vart det där rykten kommer ifrån Att Nintendo kunde tänka sig slå en sammanslagning <laughs> Du, du ja. läste det riktigt också, eller? Nej, jag har inte hört det variskt men, ja, men det, det var då, det... det var ju en om att de skulle Att Nintendo kan söka nästa generation Och slå ihop sig med någon annan Utvecklare, det betyder ju inte att de slår ihop sig en Sony eller Microsoft Det Nej. kan ju vara Sega igen, vem vet Vi hade ju varit så otroligt Om Sega och Nintendo hade en konsol tillsammans I med att de Alltså historiken ja, alltså, i, i, i, i Spelhistorien Liksom det, det hade jag <laughs> Om man hade tänkt sig det liksom. Ja men det, det kan ju och, vara ja. någon annan Någon utvecklare som inte alls har rört sig Inom spel som ger sin. Någon som gör som Microsoft det bara mm. tänker. Ja Apple, vem vet Ja Rovio. <laughs> ja, men jag är alltså Apple. Med tanke på att Apple jag, det har ryktats om att Apple skulle hålla på med någonting ja, i så... spel som är ovanligt för Apple egentligen. Mm. Alltså och vem det vet vi. Tänk om Apple slår ihop som i Nintendo. Det hade kunnat vara öderstiget. Jag vet inte. Ja. Det beror på. Det beror, det beror om, om, om, Apple, om Apple har den här mainstream eh, apilen som PlayStation 4 och Xbox One har och kombinerar mm. det med Nintendos casual. Mm. Logik Så skulle det kunna bli den Jag, alltså, tror, de... jag tror inte jag att Apple skulle vilja sambeta Med Nintendo men... Nej, alltså, Att ge sig in i konsolmarknaden Det är hur många är som vågar sig på det men... ja, Den är inte så eh, Den har inte varit En eh, lukrativ bransch för eh, Microsofts Sony Nej. Det är ju typ bara Nintendo tror jag Som har tjänat nästan på varje generation Som har gått uh. loss på sina konsoler uh. de säljer de ofta för priser de... Gör de här hårdvarumonstren så de är ändå så tvungna att sätta ett så pass lågt pris på. Mm. Så att de ändå så går med förlust. Och att Nintendo och Kernvin tjänar mer pengar på sina billigare kontroller ändå. Mm. Jo, men exakt, alltså Microsoft, de tjänar väl inte, alltså per sålde Xbox 360 så tappar de ju. De tappar ju, exakt. Ja. De är tvungna att sälja dem för priset för att de ska kunna vara marknadsmässigt eh, Konkurrera alltså. Tjäna med pengar på Xbox Live eller någonting istället. Mm, fast nu har ja. PlayStation gått in där också och lite. Mm. Med betald live-tjänst. Ja. Jo, men ja. eh, vi återkommer med eh, spel 2014 och lite mer trender då det. Men häng kvar. Och ja, vi är tillbaka då, munväder här, med spel 2014. Mot bara släpp, Johan. Yes, ja. Du nämnde Titanfall. Titanfall, det är exakt. Det är en stor... För, alltså för Xbox också. Alltså för, i konso, om man tänker till hela konsolkriget. Men, men du måste förklara det för mig. För jag när jag såg Titanfall så tänkte jag det här... Kanske det var för det det inte... Tilltalade mig speciellt Men jag var kände ja. att det här var ju Besvikelse tycker jag som, eh, som En stor eh, flaggskeppstitel För Xbox One Tycker du verkligen? Alltså jag var ju helt När jag såg eh, mm. trailen eh, Så Oh, jag är helt tagen, alltså. Ja, det... jag, jag, jag kände tvärtom, om jag kände bara vad fan är det här. <laughs> Okej, okay. men ni, ni har inte sålt mig i alla fall i Microsoft. <laughs> men det är, så, det är ju så otroligt snygga. Alltså, allting det är så väl gjort. Alltså, animeringarna jo, det, på. det har Animeringarna bara. är ju otroligt. Och sen alltså, att, att, att, vad är det, 16? Jag vet inte hur många players det var i en match. Det är väl, men... det är väl 16, eller max 30 uh, år. Det är ju konsoler, totalt, alltså. tror uh, jag. Ja, det kommer ju till PC också. Uh, så det är PC och Xbox One. Jag vet inte om, om, om när det kommer till, om det kommer samtidigt till båda, men ja. Uh, I alla fall, uh, men liksom en sån här cool ny take på shooter-genren, liksom, med... Uh, Feta robotar helt enkelt det är, vad, vad mer vill man ha? <laughs> oh, ja, jag, jag kände inte det. Jag, jag fick själv lite precis creepy vibbar och tänkte jag oh, tänkte jag. <laughs> <laughs> det är alltså, oh, alltså, att man liksom kan kalla ner en stor robot som kan följa, alltså bara den, den kan liksom vara din du, du kan hoppa in i den och slåss och du kan ja, all, all, och att alla kan ha liksom en stor robot när som helst. Det är här, och det är ju från de som det är, ju gamla, det är ju Respawn Entertainment Heter de väl som utvecklar det här Och det är eh, Alla från, det är gamla från Infinity Ward Som lämnade Nu när det blev, alltså de, de de lämnade Infinity Ward Ja, de som har gjort Call of Duty De som har gjort Call of Duty, ja, exakt eh, Så de lämnade Infinity Ward och ska För de kanske, ja, ville du, någon gillar väl inte det här med att <laughs> kodförpackningspolicyn eh, varje år liksom så. Men eh, targen påverkar sjukt. Alltså, jag, det verkar så kul helt enkelt bara. Eh, alltså, alltså, jag ja, ser fram emot att testa i alla fall. Eh... Jo, nej, men som sagt. Ja, i alla fall, jag kände att det inte var. Men det, det var väl någon som skulle attrahera hela hardcore-spelarna ja. och kod. Ja, fanbasen där ute som är. Ju ja. en, Även om jag tycker det är beklagligt så är de ju en ganska, en, en väldigt stor del utav <laughs> ja. av. Ja, men definitivt. Det här, är ju, det här är ju Microsoft som liksom har fattat att okej, okay, det finns en stor eh, Stor målgrupp med eh, first-person shooter Fans där ute som kanske är lite. De har tappat lusten på kod lite och sånt där Och nu kommer vi här med Titanfall. För det, det här är ju deras. De vill ju sälja konsolen med det här spelet. Och eh, ja, får se, får se hur det går, helt enkelt. Ja, eh, är det några fler tebara släpp som du har tänkt? Alltså. Watson det... skulle ju ha släppts förra året, vet jag. Jag vet ja. inte vad som hände med det. Det har ju varit väldigt. Nu var det något patent också för Watson som hade, Ubisoft hade glömt att registrera. Och det är ju så många undrar vad det är som händer med det egentligen. Alltså, vi... det kommer väl antagligen komma. Alltså, om, det, om det inte kommer i år då är det ju någonstans. Då längst det. Ner. Ja, men alltså, det är som att man har ju sett så mycket gameplay från det spelet nästan så att man nästan har sett spelet. Ja, men, ja, men det, det borde ju, det ser ju klart, <coughs> klart ut, det man har sett. Uh, så jag. Uh, det, det är ju väldigt intressant. Det ser ju det, det, det man har sett är ju. <coughs> det ser ju otroligt ut verkligen. <coughs> man kan hålla på och, så. Uh, men det, det, kommer väl också till, de, det är väl också så här att det kommer till ett Xbox 360 och, och, och uh, Playstation oh, det är 3. ett sånt där multiformat och multigenerationssläpp. Ja, det är liksom inte... Du, du skulle tänka på att när vi tänker på multigenerationssläpp så släpps det fortfarande FIFA till Playstation 2. Mm. <laughs> Nej, är det sant? Det jag, Ja, det är bara 14 ja. alltså? Ja, fina, ja FIFA 14 släpps till Nej. Playstation 2. Är det sant? Det är sant. Det är sant. Alltså, det jag jag inte vet inte att det. jag spelar i FIFA 12. Spelar jag på Playstation 2. Och det roliga är att spelmotorn ser ut som att det är FIFA 06. <laughs> ja, det är bara ju... med nya namn och det. Alltså vad ju... var... ja. kan men det, det vara ja. Ja men det är på några ställen i världen där folk inte riktigt har de här nya koncernen. Då släpper de det där och drar in pengar på det. Ja men det är ju som sagt det ju bara liksom nästan... Alltså uppdatering av namn, de kan inte ha nya spel-fysik-drejer. Nej, nej, nej. Det, det, de använder bara en äldre motor som de, ja. som de uppdaterar eh, trupperna och spel-lagen och det. Ja, nej, det, det var För att du spelade när jag gjorde det FIFA 12, då var det ungefär som det var mm. som att spela FIFA 0616 år gammalt spel. ja det var bara nya namn och det. Så. Typ FIFA 14 på din telefon lägger jag vara bättre nästan. Eller lägger jag ha var... Jo. <laughs> mer, ja, även. Äh, men, äh, men, äh, vad var det mer tänkt ja, på? Äh, The Witcher 3 kom. ju. Ja, jag tänkte, jag, det jag tänkte väl ta upp och säga det. Att uh, The Witcher 3... Alltså det, jag, man har ju sett om man sett någon gameplay... Oh, teaser. Och det, var, det ser otroligt ut. Ja, CD Products är, oh. är ju riktigt duktiga på det här med att oh. ha de här. De är ju nästan blivit den nya Crytek när det gäller att presentera oh. sjukt snygga spel. Verkligen. Och deras, alltså, jag Witcher 2 var, är ett, var ett av mina favorit, det är ett av mina favorit RPG-spel. Någonsin ja, Jag är ju fortfarande att spela på ettan Jag har lite problem med att spela igenom det Jag vet inte vad det är men... Ja, ettan har jag Jag började köra Sen så ja, jag klarade, klarade mig aldrig igenom det Helt enkelt ja, Men Det känns som att det är så mycket som man vill göra och det, det är så jättemånga transportsträckor I det spelet Ja, ja Men tvåan i alla fall Jo, oh, oh. Ja, men det jag, jag, jag ser ju Visst, jag ska nog spela igenom alla tre. Mm. Tidsnog, men det jag har med sig framåt Från CD Project är ju Cyberpunk när, när det är välkommen Ja, jo De har ju bara släppt den där trailen Trailern på E3 va, tror jag mm. vad ja, det, det var, var en Sjukt mm. Men trailer ja. Men som sagt Witcher, CD Projekt det är, De har ju deras den Gog-tjänsten också De säljer ju spel också mm. uh, Men de är det... från Polen va? Ja, Polen, ja, exakt det är ett lite an annorlunda land <laughs> Ja, alltså, det, det, Men det är väldigt Som sagt, det finns det är väldigt mycket Spelutveckling alltså, Bra studios som i... Ja just det, de hade ju fått Till The Witcher 3 Max också Det började få uppmärksamhet Jag tittade på röstskådespelare De mm. har ju plockat ett par från Game of Thrones Till ja. uh, Som är stora Alltså några av huvudrollers Innehavarna i Game of Thrones Jaha. Gör rösten i uh, The Witcher 3 Så om han som är uh, Tywin Lannister ska spela Kejsan av Nilfgaard eller vad de heter Jaha. Ska göra rösten till Kejsan uh, där av Nilfgaard i The Witcher 3 Det, det är coolt Eh, uh, Jonas annan... tror jag han heter men ja. det är i alla fall eh, han är ju som sagt ett känt ansikte nu med mm. Game of Thrones så. Alltså... och det passar in lite också. Ja, det. alltså det är så klurigt att eh, The Witcher tar alltså att de från Game of Thrones <laughs> för att de är alltså The Witcher 3 är ju så otroligt det är så gritty och ja, Det är de har, de har samma stil. Samma och, stil, ja. Samma stil av fantasy i mm. princip. Verkligen, jag tycker verkligen att jag älskade Witcher, alltså världen som Witcher Alltså, åh Det är otroligt uh, Men uh... Kanske jag ska passa på att tipsa att man kan läsa också Böckerna, Witcher-böckerna som det baseras på Av Andrzej Sapowski Eller vad den heter Ja. De finns också att köpa om, man man ser sig för att läsa böckerna Mm, det är ingen koll Ja det är ingen koll på att det var böcker, alltså baserad på böcker det här. Jo, men det, det är det så Allting egentligen där är baserat på den påska författaren Andrei Andrei Sapowski tror jag heter. Ja, Det kanske det författarupp upp alltså. Det visste jag inte. Så eh. det mesta av handlingen och det kan man ju egentligen läsa sig till om man vill. Men alltså basera spelen på ja okej. De okay. stora drag gör de det, men eftersom The Witcher serien är ju i spelen är de ju ganska öppna i handlingen och det. Ja, jo, alltså, definitivt. Så men de drar den så huvuddragen från böckerna. Mm -hmm, mm -hmm. Själva temat och så liksom ja. Jag skulle säga att den neutrala vägen i The Witcher är närmast boken mm. Eftersom Men... han är en The Witcher och ska vara neutral mm. Men äh, när det kommer till... Vi snackar om röstskådespelare skådespel mm. Ett annat äh, spel som kommer i år är ju Elder Scrolls Online Ja, men jag får ju se om det, om det lyckas med alla de här online versionerna av spel som ja, The Elder Republic hur det gick med ja, det. Ja, definitivt men äh, Elder Scrolls de är ju otroliga skådes, alltså vad, vilka ruskiga de fick till Elder Scrolls äh, online äh. Ja, så, äh, äh, jag ska försöka hitta jag kommer inte ihåg, jag, han som äh, det är typ John Cleese eh äh, ja. <laughs> Uh, Så var jag med i, kan du Fable till? Och... Ja, Jade Empire också Ja, just det Sen ja. uh, spelade men... han ju en, en liten smått På sig själv där han spelade en Högdragen engelsk snobb. Ja uh. Så och sköt efter huvudkaraktären med sin uh, Bössa Ja, uh, alltså det känns som han, han Han har varit med Det är väl kanske de tre spelarna har varit med vad, vad, vad vet jag Men uh, Sen var det ju uh... Han som spelar Dr. Octopus i Spider-Man 2 där. Uh, <laughs> jag vet inte vad han Alfred, heter Alfred Molina. Ja, han är med också. Uh, Malcolm McDowell. Oh, Malcolm McDowell. Han är lite big <laughs> men han är en kille. Uh, Kate Beckinsale okay, uh, oh, uh. hon är ju lite fan, service känner jag Ja, uh, uh, men alltså, uh, det var en det drös uh, Jo, och, alltså, äh. Befästa har ju ett. Jag vet inte om det är Befästa som är utvecklade det. Är det? Eh... Eller det någon alltså det är inte här... samma Det är inte de som gör alltså Skyrim och dem, det är inte den studion Men det är någon Det är, någon, det är Cinemax Online Studios som har ju, Ja de är ju Cinemax Det är ju det är, de, är de som det är, är huvud... Ja va? exakt, det är ju huvud, huvudföretaget Eller så här moderföretaget Vad säger man <snittills> Nej men det, ja Jag vet inte riktigt vad, vilka, de, vilka vad det är för folk Men det är Ja men det, ja. det blir intressant att se Det är intressant att se man. Jag har inte te ja, testat det och så, så ja. Jag vet ju inte, alltså, det kan ju vara kul att spela Men generella trenden har ju visat att det, pe det pekar neråt För de flesta online-spel Även WoW har ju tappat väldigt mm. mycket Det känns som att folk inte kan liksom Folk tröttnar ju på WoW liksom Och ingen kan ju liksom göra något innovativt såhär Som, alltså det är ingen som det, det, det kommer någon ersätta riktigt Det är inte någonting nytt som Nej Friske, sagt, ja. Det kanske jag vet, det kanske är slut med den typen av online-spel. Ja. Det, ju det vore så... ju tråkigt på ett sätt, men. Man tycker ju att som det här med att folk vill på en stor skala spela rollspel online. Det mm. känns som att det skulle kunna med det kanske ja Kanske bara. Våran. Jag vet <laughs> inte om, om allting ska vara free to play nu. Nej, fy fan. Nej. <laughs> ja, jag, jag tänkte nämna det lite senare också. Just ja. med trender och det. Men, nej, äh, men är det några fler släpp som du vill äh, peka ut och säga att det här är. Men äh, Walking Dead säsong två äh, Liverpool har släppts hela säsongen? Ja, det, det kommer bli fantastiskt. Äh, Förmodligen. Alltså, jag nej, vet inte. Förstås... Jag, jag väntar ju tills alla avsnitt har släppts innan jag spelar. ja Jag väntar också en stund. Tycker kanske på som, sommaren igen. <laughs> <köper det. laughs> då blir det bara. <laughs> ja, då behöver ja, det komma Jag var ju nära nu i jul, julas när det var typ 20 sure det var nånstans att du kan 15 rabatt det var inte så mycket och det var fortfarande typ 205 men det var det var nära att köpa det då i alla fall. Mm. Men det får bli nästa nästa gång det... <laughs> ja. Ja. Så får wo många också. Ja. Vi det också ta ja, spelentel de har ju hur många som projekt som helst igång nu så. Ja. Det... Ja. Det här är så tältet då. Ja de gjorde ju Borderlands och uh, Tales from Borderlands och Game of Thrones Skulle Is de göra Game också of Thrones, ja, Det var det jag tänkte på Det är ja, intressant alltså Det har alltså, alltså, inte kört på på många Men uh, Walking Dead det var ju helt fan, mm. jag, vill, jag, vill, jag vill köra vad heter det, Back to the Future också som de, Ja men eh, ja, det var det. ju lite innan den här den uh, Telltale-trenden började Mm men det är också ganska väl alltså, mottaget eller hyllat, spel Men ja, de, Men, de, de, de, de, de lyckades. som fick till konceptet liksom i, i, i Walking Dead. Ja. Äh, Just det, ett spel som är en stor blockbuster-titel som har över 50 000 kvinnor som spelar. vad Vet vad jag pratar om då? Jag World of Warcraft. Nej, det är det. Ja, du menar The Sims 4? Det är fyrande, ja. <laughs> jag, jag vet inte varför jag sa Bob, men jag läste någonstans om att de... Blizzard på, sa att de hade väldigt många kvinnliga... Eller, ja, jo, de var också ganska bra. men i alla fall, ja, det sagt. Det, mm, The Sims 4 i alla fall slips. Jag, jag kommer säkert spela det. Jag är, jag, jag, är, jag är ett stort fan av The Sims. Alltså, jag tycker att The Sims... Jag körde kör alla Sims. <laughs> Ett, två, en, tre. Alltså, är, jag köper liksom inte alla expansioner och så. Det är lite... Jo, du, du köper precis varenda sats, <laughs> allt. Ska, all... ska se mitt origin. Det är alla så här, alla så här diesel clothing pack också har jag. <laughs> uh, uh, ja, jag har ju tyvärr, uh, bekanta som uh, köpt nästan varenda sats där. är uh, Det är lite <laughs> pinsamt mycket pengar när jag frågar hur mycket pengar de har ja, lagt på det. Där. Det är ju, att lägga så mycket pengar på vart vad får man ut för värde liksom? Det uh. Ja, det är väl genialiskt eh, marknadsaffärsmässigt eh, affärsmässigt för ja, jag att släppa de här. Och, och tror jag, de måste ha så mycket pengar på det. Uh. Men jag får se. Jag, alltså, jag har ingen fastnade, koll jag fastnade aldrig för trean så. Nej. Jag har ingen koll på vad The Sims 4 innebär, alltså bara det för features och hur det fungerar jag inte. Ja, jag... de, skulle, de skulle fokusera på ögonen, vad är som huvudpunkter nästan. De skulle ja. fokusera på ansiktsuttrycken och det är något som trean saknar som tvåan faktiskt hade. Mm. Och så jag jätte mycket på att det ska vara mycket många olika ansiktsuttryck i Simon. De ska vara ja. mer levande än någonsin. Mm. Ja, men det hade de ju tvåan, minns jag Så när jag spelade i trean så saknades väldigt mycket av det där Och ja. de här jättelevande ansiktsuttrycken De står och tittar upp mot spelarna Så alltså när den som sitter och spelar gör de Ja just ja har ja, ja, aldrig ja. i trean Ja, det, är, det, det har jag tänkt på, men nu när du säger det så Nej, det, det var lite sådär, du vet inte, När du beslutade att de skulle göra Ja, jag kollade så de på och en, ja. och tänkte jag, vad fan, vad är det för med att göra Och är så förbannad ut några gånger Det och... går på toa. liksom, det märker du inte att du <laughs> ja men Det var ju sånt jag gillade, det var lite meta humoraktigt Över det mm. Och det är väl ja. det som jag tycker jag har saknat Sen Bill Wright lämnade mm. Trean var ju lite De var ju väldigt självskötande Sims, alltså Man behövde inte göra så mycket riktigt mm. um. men Man kunde egentligen bara låta dem Gå själv och Ja, man sköt, och ja. på dem. Det är väl ganska, alltså ja Det kanske inte är det roligaste Att liksom Fippla med alla Uh, uh, liksom alltid och sånt men <laughs> ändå men ändå men ändå ja. Är det något mer spel släpp vi ska säga nu ja, jag, jag tänkte nämna eftersom att jag hela alltså Destiny. Tänkte jag ja, nämna. Det är en spel som <laughs> intresserar mig. <laughs> det är så här, Jag för alltså det är så här, jag, jag är bara intresserad av det egentligen så är det inte så intressant kanske. Alltså om man om man kollar på det med utan bias liksom men jag är ett så otroligt alltså ju... Halo är ju min favoritfranchise Of all time Bara för att det var det, det jag har växt upp med alltså Mitt första, mitt starkaste spelminne Är ju när jag spelade Halo 1 På Ica typ När jag var liten och tyckte att det var det mest fantastiska Som jag har upplevt Och tjatade upp mina föräldrar att köpa Xboxen sen åt mig liksom. <laughs> Jo, jag, jag hade Bara liknande minne, men det blev alldeles så att jag fastnade och sen minska ner du och jag spelat hur jag följer ganska <laughs> enorm det är inte så kul när det är enorm eh, klassisk när man spelar alla, alla suger ju jämfört med mig liksom, så det. <laughs> nej, men, nej men det är åh. alltså jag tycker bara att det är Banders nya franchise det är, bara, det är därför liksom. jag kommer jag kommer köpa det jag kommer spela det hur många referenser till Halo tror de kommer att ha i spelet? De Ja, väl de Jag de, kanske... de tangerar väl nog är det någonting officiellt rekord redan i titeln de hade. Ja. Det frågar de ja. De, alltså, de får göra det så här rent alltså lagligt, men jag, jag menar, de äger ju inte alltså äger de någonting av Halo? Vad är det är Microsoft som äger? äger. Ja. Och nu märkte vi, alltså om de skulle hålla på med en massa. Halo, äh, de blir väl inte ens med. Jag tror lite, tror jag. Ja, det är klart ja, man... man får göra det liksom. De är ju trots utvecklarna till. Liksom. <laughs> ja, det har varit. Riots i gatorna. Mm. I ja, men det känns i alla fall. Det är det, men nog intressant. Det ser fantastiskt ja. bra ut, tycker jag. Det ja. Sånt. Jag tycker att det, det är en spännande ny. Jag såg ju på, jag hade kollat på en, en GDC-press- eller en konferens som Bungie hade alltså GDC-presentation eh, alltså Game Developers Conference från förra året tror jag där de snackade om så här, hur deras process att ta fram, liksom, när de ska liksom, skapa en helt ny värld en helt ny science fiction hur de går tillväga liksom, när de tog fram allt det här det var otroligt intressant De, de måste vara så, så otroligt jobb eh, vet du det, kul arbete eh, jag tror att Världen, alltså, det, ja, det är intressant. Coola, tänker, coola äh, fienden när man får vara så yttig. Äh. Men ja. Jo, vi äh, går vidare. Mm. Oculus Rift, oja, oh, Henvidia Shield... Och så vidare Alla de här nya spelrelaterade produkterna Som har kommit, Steam Machine kan man ju nämna också då, Ja just det, nya... all ny hårdvara här. Nvidia Shield Var ju den jag blev mest förvånad över När den helt plötsligt kom från ingenstans så ja. Är det android spelen som Ja spelar den? Alltså jag vet inte riktigt vad det är Alltså är det en en har en sitt eget operativsystem och allting sånt där? Ja, jag så tror det den var Android-baserad eller någonting sånt Okej, okay, ja. Så man kan spela Android-spel på den. Jag har ju sett liksom bilden på en kontroll med en skärm typ. Och så här... <laughs> ja, ja. <laughs> uh, Men jag vet inte riktigt vad det är det är väl intressant. Så jag är ju så... Ja, det är väl bra. Alltså just den, Nvidia Shield, verkar ju inte så, så intressant, tycker jag. Nej, jag, men jag undrar vem var som fick idén om det kostar men inte så mycket för Nvidia. Ja. Då drar väl ingen pengar så. Ja, men det gör. Ja, jo. Det gör de. Ja jag, ja, jag sitter ju med, med nu med en dator som är från Nvidia grafikkortet så. Ja, det Jag med. Samma här. Det är de bra. De, de, ja. alltså, de, de har ju. De har mycket med sånt här. De har ju deras laptop, de har laptop line med så här, high-end gaming, laptops också. Så här, massa sånt. Så. Det känns som att de. Ja, de kanske har uh, bytts... Alltså Alienware, jag vet inte, det var väl så för de var det gamer... Oh, alltså de... varumärket liksom. Nej, jag ser knappt Alienware längre när jag Nej. tänker efter. Det känns som att Nvidia har tagit över det här, kanske. Ja, ja, ja det är ja. jag. vet inte, det är lite tragiskt <laughs> när, man, när man sitter där på någon föreläsning och slås av hur många jäkla Apple-datorer det är. Mm. Ja, det är ingenting illa, det är en <laughs> gedigen produkt, men... Ja. Man tycker. Det är... Alltså, det finns väl. Ja. Ja, jag vet. Inte. Ja, nu, nu, nu ska vi inte klanka här på Apple så. Ja. Då kommer det några ställningsansökan här till podden. Jag har det. så här Season Assist... Nej. Är ja. det vad det heter? Mm. Äh, nej, men den här UI:n då. Mm. Man, den är det också är också Android-baserad. Det är Android. Jag, jag testade det en gång faktiskt på någon massa. det är så. Alltså... Jag att en sak som det har ju kanske inte så mycket att göra med alltså, Men jag ju också känd var det inte det Kickstarter som du visade sin finansiering ifrån. Mm, men det ska ju vara så jätteopen source så man kan, alla kan lägga upp saker det, det är väl typ deras grej för mig. Mm. Alltså väldigt öppna öppna tyg, Alltså man utvecklar det på liksom leka runt med den mm. och så. Men Hur kände du Hur kände du att den var överflödig eller ja alltså okay. jag tycker att jag, jag, jag vet inte jag har inte, så mycket, jag har inte tänkt så mycket på den men jag, en sak som kanske inte är så relaterad till dens status i, på marknaden är väl att det, alltså, kontrollen alltså själva kontrollen alltså, till kontrollen till konsolen var så jäkla plastig och typ känns var typ ihålig det kändes inte mm. alls det var bland det värsta jag har känt det kanske var någon ja jag vet ju inte exakt men den, den var den var hemsk tycker jag men som produkt Så vet jag liksom inte vad det var, väl, det var väl en lyckad kickstarter Och väldigt lyckad kickstarter Så det finns väl folk som vill ha en sån mm. Så har vi eh, Oculus Rift då mm. Har du provat den? Ja det har jag gjort faktiskt och, uh, Vad är det, dina intryck av den då? Alltså det, det är coolt. det coolt det, det var väldigt Jag tänker att det är så här det är lite, lite klumpigt med en sån här stor. Eh, och sen så jag prövade en inte så här HD-version. Alltså eh, nu finns det ju så här, alltså de, de två skärmarna som är inne i Oculus Rift. Den första, den första som släpptes var ju inte. Det fanns, den som jag prövade var inte så här HD, alltså högst upplösning. Så det var, väldigt, det var väldigt dålig upplöst version som jag prövade. Eh, Ja, den här ju blir ju utvecklas. För mm, ja, år så lär den ju ja. lär bli bättre och bättre. Den har väl inte alltså den är väl inte släppt till konsumenter ännu va? Alltså så här man kan Nej, liksom... jag vet inte. Jag, jag minns att jag såg den i en eh, När jag var i ett köpcenter så minns att jag såg den som så man kunde prova den, men jag minns mm. inte att man kunde köpa den. Jag får att som alltså, du utvecklar du kan liksom köpa från deras hemsida va typ till så här, utvecklings Syfte och så men... ja, Jag tror det är, om man kan köpa en så är det väl som En beta-produkt nästan mm. Är det under de villkoren Som man köper den då mm. Att det är inte en fullfärdig produkt ännu Den har fortfarande fel och... Men som, alltså, som sagt Jag tror att det är, en, det är väldigt Intressant alltså, Grej och att det, det, Den Den Ja, jag tycker att det är otroligt kul att, att såna här nya teknologier, teknologier kommer in och på marknaden. För hela grejen med liksom, alltså det här med spel och branschen. Alltså det som gör ser intressant är att, att liksom skapa upplevelser för, alltså för folk. Inte så här som de kan liksom gå in i någon sorts upplevelse. Och att så att ha såna här teknologi som Oculus Rift är ju otroligt intressant. Jo, den, den, den tycker jag är mest om gedigna och det verkar vara ett seriöst företag bakom det också. Som jag tror också gör att det skillnad från OI och nvidia vidar att den faktiskt har en långsiktig idé som kanske kan funka. Ja. Alltså, det är en... Just för att det är ett seriöst företag, ett riktigt te alltså, ett teknologiskt företag mm. som har jobbat med den här i väldigt lång tid. De är ju som sagt väldigt passionerade också kring mm. den här och att det är lite liksom att den ska vidareutvecklas. Vikt, ja, alltså, det är inte att de bara släpper den och nu är vi färdiga med den. Mm. Nej, vi ska utveckla en varje år och snackar om de skulle släppa en ny Oculus Rift varje år Eller vad det var mm. De skulle bara vara bättre och bättre Alltså, ja Och uh, uh, den, det, är, det blir väldigt intressant att se bara Vad, vad utvecklare kan göra med, med den här Oculus Rift Och vad de kan skapa för upplevelser Och, och så Det jag kommer ihåg att vi testade något. Jag personligen testade inte det spelet eftersom att jag vågar inte. Men när vi testade så. den så var det så att det var ett, ett spel som vi testade där. Och det var ju folk alltså, deras reaktioner var ju det var ju så otroligt. De hoppade ju fem meter upp i luften liksom av ja, ja, men det kan man ju föreställa sig när man slängs in i. Nu är det inte en skärm som skiljer dig in. Nu här du där inne. Jag vet inte exakt hur den här upplevelsen är. Jag kan tänka mig att den är. Att det, det är inte som att du står och stirrar in i en skärm här. Det är ju inte annat. Nej, men det är så otroligt omslutande, du kan inte... Du är det, är, liksom... det är inte som att du faktiskt tittar, sitter och tittar in i ett hål eller någonting, är det inte? Nej, en, en sån otrolig sak som, en otroligt så här, stor sak som bryter så här, vår immersion är ju liksom alltså alla avbrott som vi kan, alltså alla störningsmoment i vår omgivning. Alltså när jag sitter och spelar vid datorn här så det finns ju, jag har ju min mobil där, det finns alla möjliga olika saker som kan distrahera mig. Mm. Och med Oculus Rift så du blir så otroligt fokuserad. Alltså när riktar din uppmärksamhet så otroligt. Ja, det i det där. ja, men din uppmärksamhet riktas ju så effektivt in i spelvärlden. Mm. Eh, om man jämför med andra upplevelser. Så det, ja, det är otroligt den, intressant. Den är inte disorienterande, desorienterande eller huvudvägsframkallande? Inte vad jag... Alltså man har ju hört sånt, men det är inte sånt, inte vad jag upplevde... Eh, de eller har ja. väl, De har väl blivit bättre sen Nintendo dagar Med Virtual Boy och <laughs> Ja <laughs> just ja. Virtual Boy är, det är, Men det är men, ro rolig <laughs> Ett, Men ne, Oculus Rift är i alla fall inte som den här Om du minns den här Haptic-kontrollen Som kom för tio år sedan tror jag Nej Det är... var en sån här rund handkontroll som utvecklades Utav dem, jag tror det faktiskt var Utav Frictional Games som utvecklade den ja. Eller några i samband med dem Som utvecklade <laughs> ja. den här som det var en slags mus där du kunde lyfta saker Och känna vikten av det du lyfte i spelet Jaha Det var en sån här, en verkligen en eh, Virtuell mus där du faktiskt Kände det lite mer som att det var en del Av det du gjorde med musen i spelet Jaha Jag vet inte om det ja. minns det, jag kommer ihåg att det var så här en snack Men den försvann ju sen ganska fort Det låter ju spasat För ja. den ju, optimerades ju för eh, Prenumbra, deras första spel då original mm. Games så. Ja, istället är Amnesia-gänget där då. Ja Ja, uh, ja men det ja. Det, låter, det låter väldigt spacat. Jo, ja, men nej, det var ju också en blå ja, tog... idé. Du skrev ja. så mycket om det, men jag vet inte om det fanns större ja. att företag var lite seriöst med det. Men... Jag tror att kolla upp den, alltså. Det var äh. lite. Uh, men uh, ja. ja, men det är väldigt intressant med ny teknologi. och det lär sig då. Tror att den har potential? Alltså, det, oh. alltså, steam Machine, ja. Ja, så alltså jag tror att den kan. Den, alltså rent. Den kan nog sälja ganska bra. Liksom, om den om den kommer ut om folk. liksom, Jag vet inte hur. Äh, alltså den generella. alltså... De är ju Steam. Att alltså deras varumärke Steam är ju så stort inom PS, PC. Alltså PC Gamers. Eller PC målgruppen. Och hur många av dem är det som är villiga att så här, byta från sin PC till en Steam-maskin? Ja, och sitta i soffan och... Ja, men det, det som jag tror att Steam eller Valve vill väl eh, sno åt sig några fler av konsol... Eh. Ja, konsol... Konsolgamers konsol som, så du vet, är, de, vill, de är sugna på alla PC-spel men kan, vill inte ha liksom en PC utan är mer... Ja, för oss, för oss här i Norden så är det lite... Alltså, vi är ju så PC-orienterade. Uh, ja, jag vet inte ja. Men jag... Ja, jag ty... alltså, ja, det är alltså rent om man kollar till uh, så här och. Uh, alltså, you... Ja, alltså, om man, alltså, den, amerika... typ den amerikanska marknaden är ju väldigt pc uh, Det är ju med alltså pc är ju inte alls lika stort i, i USA som i här uh, i Norden. Mm. Men så det är väl kanske där som Steam Machine kanske kan lyckas. Men jag vet ja jag vet faktiskt inte så mycket, alltså jag vet det här big picture, alltså att spela i soffan, alltså jag ser inte, jag, jag undrar också den här kontrollen som de Ja, den, den ser jag lite väl simpel ut tycker jag. Ja, och de vill ju på något sätt få, alltså så att man, det ska kännas bra att spela typ strategispel, alltså spel som oftast är förknippade med så precision, alltså mus, precision, alltså att det ska gå att spela med kontrollen. och eh, ja det blir inte att se hur det går. Ja. Men alltså just jag har inte så här jättestor. Jag behöver liksom att sitta i soffan och alltså att. att ja. För, för mig så TV inte en så, st så stor del av mitt vardagsliv om man säger så. Alltså så här, den min entertainment. Eh. Nej, men det är, det är väl något som jag vet inte de kanske försöker. Men jag jag, jag, jag, jag... jag känner att många tjänster ska kopplas till tv nu för att folk är rädda för att tv kommer försvinna mm. inom en viss tid. Och jag vet inte, i och med att vanligt, det här vanliga tv-utbudet har ändrats mycket bara de här senaste tre åren, skulle jag säga. Men rent så här, prismässigt så, var väl, Steam-maskinen skulle, skulle väl vara? Den skulle vara ganska billig. Yeah, yeah, Exakt. Så det är jag tror jag definitivt att det helt kan konkurrera med, alltså den kan ju säga sälja ganska bra och jag tycker, alltså, den som jag, jag, har ingen koll på så Steam OS, alltså hela operativsystems uh... mm. Ja, är det, man kan är man, det man typ kan, kan väl tänka, man, ja just det jag tänkte stävting först kommet det, det är kanske är ja. som Steam. Ja. Så jag vet inte hur det är. Jag skulle liksom inte vilja ha en dator med som bara har Steam, liksom. Uh, men man kanske kan installera Linux, alltså Linux, alltså någon sorts operativsystem på. På den Steamboxen uh, Steam Machine Men ja, är inte så insatt Alltså i den Steam Machine Ja yeah. Strömmande speltjänster Om vi tar det lite kort Mm. Vad, är, vad är din åsikt om det? Jag tror att det är något, någonting att haka på I och med att Netflix och väldigt många andra stream Strömmade musiktjänster och filmtjänster Och tv-tjänster nu har slå igenom Som det har gjort mm. ja, Det är ju så jäkla inne med, med strömmande media nu Alltså alla som du sa liksom Netflix, Spotify Allting ska ju Det kan väl vara, vara någonting Alltså det, det är, såklart, alltså, det är jätte, alltså, Om folk kan liksom Direkt börja spela spel hemma från... Man kan liksom tänka, alltså om vi bara tänker på... Alltså vad som hände förra generationen med konsoler. Med hela on-demand-grejen. Och hela att köpa saker. Du kan sitta, sitta hemma i din soppa och få liksom allt på en gång. Och nu med om du kan få det liksom på, på en gång också. Alltså Medan du laddar ner det så kan ja. du sätta igång och spela. Den ska bara ha nått ett visst stadium så kan du sätta igång och spela. Ja. Det är ju, alltså det låter ju jättelockande tycker jag alltså det är, speciellt nu när folk är ju så alltså folk är ju anpassade till stream alltså de, de lyssnar på sin de har Spotify de har Netflix De använder SVT Play kanske för att kolla på nyheterna de liksom så det är inte ja det, folk är ju redo för mm. det här men så hur tror du det finns det kan vara gångbart i någon spel också Ja, det kan ju vara de här enorma mängderna data som uh, Ja för Jag vet men... inte jag sitter och tänker på det Hur, hur det belastar egentligen de här internetnäten Om man mm. strömmar ett spel Och de flesta spelen ligger väl idag På konsolspelen Ligger väl någonstans mellan 10-20 gigabyte Ja, va? ja det är det, exakt Så det är Det är, det är det, ju betydligt mycket mer än en film eller en... Det är enorma Det är, det är enorma Siffror, liksom. Men om vi om vi lyckas skapa liksom en hållbar infrastruktur som backar det här. För det, alltså, det skriver ju Sony och Microsoft också, de skriver ju liksom om hur mycket kapacitet de har och. Så det är så alltså, jag vet Det är det väl egentligen, jag tror att det kommer fungera i de länder som har en. Har en infrastruktur och, in och ett in nätverk som klarar av det. Italien och vissa andra europeiska länder har ju extrema problem med ja. internetförkopplingen. Tyskland har också på sina områden extremt dålig internetförkoppling. Ja, okay. alltså... Där och där kanske de tjänsterna inte alls skulle bli väldigt populära bara för att de har ett nätverk som inte klarar av det helt enkelt. Men de Netflix, är ju... Netflix är ju stora i just de stora marknaderna för det är Netflix i Europa har ju varit. England. Och Holland och sådana där länder Skandinavien, ja just det, ja. Men Just för ja. vi har ganska bra nät mm. ja, men det, Jo men exakt Men, de, men de, de, har, de har ju liksom en historia liksom Till exempel eh, Mag, eh, Xbox Av att de erbjuder liksom Jättemycket, de har, till exempel den amerikanska de, USA hade ju Netflix Alltså på Xbox hur tidigt som helst mm. Och vi fick ju vänta Alltså de är de, de, de, ju Det beror ju de, på om man kunde, kunde fuska lite Med eh, VPN ja, ja, så. Ja. Jo men exakt, alltså det Ja. Det. De. De, de kanske introducerar den här online live eller vad det heter på, alltså först i USA liksom och sen så rullar de ut det när det så, så gott det fungerar. Ja, så det. Ja. Alltså, finns det inte någon streaming för spel just nu menar jag. Har inte typ. Alltså, det finns ingen sån tjänst. Mm, inte vad jag vet om. Som var ingen större Det var ju det här Gaikai som Sony köpte upp Som var i lite beta-stadium då Men sen köptes de ju upp Och då drog ju de tillbaka allting Som de var igång med Eftersom Sony skulle integrera det Med sina andra produkter Och det var ju då Playstation 4 De hade ju åtanke när de köpte det mm. Ja men ja, exakt Det är ju smart move alltså Ja, men de, de gjorde det och så att det här är någonting vi kan använda till PlayStation 4. Ja, de har ju varit väldigt smarta när det kommer till. Så får vi se om de via det här online, eller Gaikai säger jag, för att bara använda originalnumnet. Mm. Om de kan fixa om att man får även spel från tidigare generationer. Mm. Det är ju så om ja. att de ska kunna erbjuda PlayStation, PlayStation 2 och PlayStation 3-spel. Mm. Det skulle ju ja. vara någonting. Det skulle vara ett gigantiskt stort bibliotek som kunde erbjuda. Ja, alltså om, om Playstation skulle kunna liksom läppa e nästan alla, alla deras. Alltså de, de har ju ett så otroligt bibliotek. Mm. Sen Playstation 1 och allting, så det, det skulle ju vara. Det skulle vara win <laughs> för, ja. för många. Man säger att man har en prenumerationsavgift så får du spela alla spel här för. Mm. Betalar, ja, det är väl vara, jag tror att de kommer prissättningsmässigt så kommer de nog att hamna. Kring Netflix-nivå. Hon kan nog inte sätta högre. Nej, då. jag tror 99 Fast... eller något tror jag skulle vara. Ja, alltså om det, om det är så. Frågan är alltså värdet på att hyra spel jämfört med värdet med att på att hyra en film. Ja. Det är ju lite. Alltså det beror på. Ja, men det var ju snart de skulle ha en prenumerationsavgift i månaden som Netflix har. Så får du använda allting där obegränsat under den månaden. Sen kunde du hyra individuella titlar också. Mm. Ja, det kanske är så att de nya titlarna kanske man hyr i var för sig liksom. Men ja. Det är, det är inte sant. Det det jag tycker att så här, det är som sagt, Våra förra generationens konsol, det var ju generationen, det har varit en otrolig förändring med så här, HD och, och on demand och alltså Xbox Live. Alltså allt det här online. Alltså Det är. Det, det har hänt så mycket början. Så får man se vad som händer nu. Det kanske är att all, allting blir cloudbaserat och <går> streaming och allting sånt. Uh, cloud tycker jag. Har gått lite så där det mm. senaste året i alla fall, har cloud fått lite motstånd. Jo, men det, uh, det ja, men ju, ett optimeringsproblem har det ju varit. Och, ja. Och sen det här med, med säkerhet också om all, <går> all information finns på, på The Cloud så. Mm. Ja, människa säger ju aldrig. Allting sånt. Ja. Nej, men. Konspira konspirationer. Vi avslutar med att säga: Kommer hur vi spelar att förändras? Alltså sättet vi spelar på. Kommer det förändras inom tio år? Tio år. Kommer det att förändras radikalt, <laughs> eller kommer vi fortfarande sitta med en handkontroll eller datamus framför en skärm? Ja, jag tror ju att det inte kommer förändras, alltså, så att förändras. Alltså, vi kommer inte vara i någon sorts. Gå in i någon bubbla liksom, och springa du, alltså, eller på det... Hollowdeck eller ja exakt, det. Och däck, ja, exakt, ja, exakt. Äh, som, som jag sa, liksom förra generationen, stora förändringar med, med HD och, och så. Och jag tror att alltså. Ja, det. det känns inte Spontant spontant nu så jag är inte så här. Jag behöver liksom inte. Eller jag vill spontant sett så här Det är inte som att säga, jag en förändring behövs kanske men uh, det kommer uh, låt till lite konservativt <laughs> <där, laughs> ja, ja, jag, jag vill inte det ska förändras <laughs> det ska se ut som det ska se ut som det gör nu och inte ja. det ska inte ändras på under min livstid alltså. <laughs> ja jag har fan blivit konservativ på gamla dagar nu <laughs> nej men uh, alltså, ja alltså med, med, om, om, om streaming blir liksom en jättestor grej så kommer ju det, det definitivt förändra. Frågan är så här hur länge alltså, GameStop och sånt finns kvar och jag ser liksom inte vad de har de på plats 2014 om och... ja, streaming fungerar så är väl... kan det vara det som är dött stöten för GameStop. Ja, definitivt. Om folk okay. börjar köpa digitalt för det sen... har ju digitala marknaden i spel och överallt har ju ökat i lavinartat. Ja, och sen och det här med alltså Alltså, kommer vi, alltså konsolerna. Det känns som att det, det kommer vara så. Just nu går det bra för konsolerna, men. Alltså det känns ju skakigt för, för Nintendo till exempel och, och sen så hur kommer det gå för, alltså mobilmarknaden? Alltså. Ja, jag, jag tror ju som några andra säger att det kommer när det gäller konsoler så kommer den definitivt förändras. Det kanske är någon som försvinner faktiskt. Ja, alltså det, jag, tror också, jag tror också det. Alltså, ja, det var ju som någon sa, det är, någon måste försvinna. Mm, det, kommer inte se, det kommer inte se ut som det gör. Alltså, Vem vet, om, om det kanske tio. kommer någon ny, det kanske försvinner någon och, Allting alltså, om jag om om tänker på Apple som vi snackade om innan lite grann. Alltså det, allting kanske interageras med, deras, med, med någon med sorts, alltså. ITunes liksom, eller deras iOS och det, de kanske kommer med någon jättestor grej som ja. Vem vet? Steambox Det <laughs> säger, ni säger random ord här. För att, mm. <laughs> samlar. det. Ja, men det kommer förändras, kommer att förändras. Mm. Vi avslutar med äh, de orden. Och äh, vi tackar äh, Johan för att ja. du har varit med. Johan din. Ja, tack så mycket för att jag fick äh, vara här och munna Det var en ära. Ja, precis. Var kan man hitta dig någonstans på nätet? Ja <laughs> man kan hitta mig Ja, Det finns väl Nu har du väl världenskrig ja, så jag har en för dig själv Och dina spel Johan exempel, eh, Ja, din At gmail.com <laughs> Om ni vill eh, Ja maila mig <laughs> Om någonting eh, Och sen så finns jag väl på twitter Johan W92 mm. Så ja mm. Ja och du är snart Också färdigutbildad Ja, så, förhoppningsvis, förhoppningsvis ja, vi ska inte ta ut segern i förskott här men, ja. Jo, du har redan kort upp champagne ja, det är. Sen bara, hur får vi ja. komplettera? Fan ja, allt det, ja. det har inte varit så kul att få det som en liksom, avslutningsuppgift under sommaren och få. du ska komplettera Nej, äh, men det kommer ju säkert vara så att man sitter på sommaren med nånting Nu hade jag förväntat att du kommer få komplettera äh. nånting man ska Jag ska jobba hårt och se till att det inte visar, men... Ja, ni, ja. ni är ganska bra i äh, Sverige där. Vi får ju bara rakt underkänt om det saknas någonting. Vi får aldrig möjlighet att komplettera. Oj! Oj. Alltså, ni, oh, ja. ni måste göra om, alltså... Ja, fast de är ganska snälla. Har man begått ett litet fel, något underkänner de inte bara för det. Mm. Det ska det vara vara stora fel, men det är inte som att du får komplettera att det saknas någonting här. Ja. Jag säger att alltså, Sverige, alltså vårt alltså. Tack och gud för att jag här i Sverige det är, man, kan, man kan göra så många misstag det Du har där. många chanser att klara kursen Ja det är... Nästan obegränsat man får mycket pengar och lever livet Lever livet som student Ja, Nej, det är, ja. ja. ja men vi har avslutar med de orden Håller sig på mundväder Vi har mycket på gång i nuläget och ja som sagt Jag tackar en gång Johan Vi hoppas även att han har möjligheten att ha Dyka upp igen förmodligen Det gör jag gärna <laughs> mm. Men vi tackar för er Och, och, och hälsar er Hej då.